Vals de nuntă Autor Gabi Șustăr M-am căsătorit Cu visele mele Tu pe un mal Eu pe celălalt Fluviul sufletelor noastre Ar fi trebuit să fie adânc Să ducă vapoare Ne-am strecurat printre sălcii Abia-abia să le udăm rădăcinile. Într-un târziu, Pietrele s-au uscat. Ne-am tot împiedicat de ele. Ne-am zdrelit degetele Și nu le-am pansat. Rănile S-au înmulțit pe tot trupul De nu mai era loc de altă rană. Duhovnicii spuneau să încercăm. Nu mai știam ce. Pe maluri Umbrele noastre nu-și mai țineau loc de pădure. Dramele se ciocneau ca baloanele de săpun, Luceau o clipă și dispăreau în sacul cu plânsete ude. Se transformau în vapoare de hârtie, Visurile vapoarelor. Pietrele creșteau tot mai mari, Până au căpătat gratii, Sălciile au crescut plopi, Norii s-au lipit ceață de pământ. Am strigat, nu ne mai vedeam, Nu ne mai auzeam, Vapoarele descompuse pe pietre, Podurile rupte, Singurătatea de după iubire.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 Maia Martin.